Jag kommer att försöka hålla en tråd som jag har lagt ut i papper här som vi kan skolja det yttradebrevhet. Jag tänkte göra det ungefär. Ja, Sen tänkte jag att vi skulle ta en kort Och Tidigare har jag kört att man tar datorer direkt efter föredagen. Men, men jag tycker att det här är en annan modell när vi testar. Kort bensträckare, det finns kaffe i en samma plan. rätt över, kan kaffär, eller kan ni gå ner på gatan till fästbyrån eller till Kålmågen. Så att efter det får man då att själv eh, berätta yttrandefrihetens villkor. Vad man tyckte och tänkte om det. Det är nämligen som så att det här med yttrandefriheten är ju någonting som vi medborgare behöver prata om. Alltså dels villkor för själva yttrandefriheten, det vill säga vad som gör att vi inte får säga att vi det vi vill säga. men också innehållet. Och man kan säga jag kommer försöka beröra dels, ja, mest kanske då inskränkningar i internafriheten, det vill säga villkoren för internafriheten. Men också dyka ner lite här och var i frågor som är eh, helt enkelt undertryckt. Och det där är då som jag har spaldat upp det här. Någonting som fer i världen,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 Det måste, ni ha, klart, det måste ni ha klart vad det är vad som sitter där, men vi går bakåt, vi har mindre utövlighet i dag hade på 10-20 år sedan. Det är det som är avanerande, där vi sitter där idag. Men det hela började med att titta i transferenset då på att ja, jag Khomeini på makten i Iran, 1979. Och det var då en signal till resten av de muslimska länder att göra likadant. Och islam gjorde, framförallt i den tolkningen som var i Iran, att den satte då gränser för israeliteten. Inte bara i Iran, utan också på andra delar utan framförallt mellanrösten, också som vi ska se då i västvärlden. För att, som, var, som hände tio år senare, var den här fatwa då, som var mot Salman i och Sabans versen. Det är där man kan säga att det sker en påverkan på västvärlden först då. Det som hände sen runt... Samhans värsta var att när man försökte ge ut den i Norge så attackerades en norsk bokförläggare en översättare i Japan mördades och en italiensk översättare attackerades och vid ett eh, typ av boksamtal eller någonting i en teater i Turkiet så dog över 30 människor det var det samlas där att diskutera saker först. Så det här är en inskränkning i yttre som vi aldrig har sett tidigare i västvärlden. Att man har såna attacker mot personer som ger ut böcker. Utan vi har ju haft, i Sverige har vi haft en sedan ja, 1700-talet. Men på det här sättet att, att attackera folk som distribuerar eller trycker och översätter böcker, det Men det här är ett återigen, det skedde sen. Eh, Bangladesh med en Barna författare som heter Tanskridman Nasrin eh, hon skrev en bok som var kritisk mot islam och hon blev dödsordad. och sen har vi det som händer då eh, i, i Europa, nämligen att det sker mord på två stycken holländska politiker först 40 2002 och sen Teophan Gogh, 2004 När det gäller 40 så var det är en förvirrad djurrättsaktivist som var holländare själv och han var inte mentalt tillräckligt kan man säga. Men han, tro, han nämnde också att han gjorde det här för de eh, muslimer som han kände som han blev eh, diskriminerade av Pimforknings. Så det var förvirrat. Men, men Pimforknings partier överlevde och, och det var det som. Theo Pagok fortsatte med att då blir När Theo mördades så var det en alltså muslim som gick fram som högg honom i bröstet med 20-25 år 20, 20, och sen satte fast en lapp på hans bröst skrivet att jag tror det var paradiska eller hålländska rädda. Att detta får du för att du har gjort en film då som hette som hette Fittman tror jag, ihop med Ayaan Yushiari. Ja? Det var underklasset att Fittman var det skevmild i rummet underkastningssubmission i slavrösten. Men hur som helst, det. Det. det som händer då är att Ayaan Hirsi Ali, som är en somalisk muslim, hon börjar också vara kritisk mot islam på ett sätt som gjorde att hon fick dödsord. I Danmark så är Lars Hellevård den som startar tryggväselskapet och det som händer då är att han utsätts för förföljelse. och sen har vi det stora som händer då i där man kunde känna mig till med den här eh, karikatyrteckningen av Mohammed. En opera Berlin på Stänga. En dansk politiker dödsåktas. Han är muslim själv. Men han av andra en till bok dras in. Och sen kommer det här märkliga då som händer då att man i västvärlden börjar då införa förbud mot att häda. Lasfemi är ju det som man gör när man hävar en Det var det som August Rimmay åkte på när han 1881 skrev att eh, Oblaten skulle plötsligt vara någon israelisk snickarsons kropp som hade levt för 12 år sedan. Och det var väl väldigt konstigt. Att den här Oblaten skulle egentligen vara någon kropp. Och, en annan man, och det blev han då helt för 1881 i Sverige.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 Brittiska imaner att det finns inga terrorister som samtidigt är muslimer, alltså är begreppet muslimska terrorister fel. Och samma bilader är inte muslim-terrorist eller någon annan slags terrorist. Att, alltså att han sitter i koranerna och förstår. Så att Man, man förbjuder sig alltså till grepp, va? Men det, Vad som är intressant är att det står så att, att överhus i så underhuset som domineras av bland Labour, som är, har flera muslimska representanter, de är gottora. Sen kommer att FN kommitté, som som helst, har en kommitté som märker som mänskliga rättigheter. som har antagligen ett förbud mot blasfemi. Jag kanske har fel, där, men det åtminstone är en stark rekommendation att man ska införa blasfemilagar i olika länder. En bomb i Frankrike, vårt en tidning som tycker att man har rekommendaturer. Och sen då kommer åtal mot Jeff Wilders, Lars Hedelberg. Sen kommer såna här märkliga saker. Lego går tillbaka leksaker som liknar. De har alltså en bild av Star Wars-jabbar hatt Någon figur där och hans eh, borg lockas ut som en moské tycker muslimer. Och då måste Lego tvärka in i den där produktionen. Utav. Samma sak med Burger King som har en logo som man kan tydligen utläsa att det så alla har på det, men det är en ny klass som man har slållat runt i en liten Sen är det det som händer i Danmark, mera hot. Och det är även de här hoten som är värsta, men det har vi haft i Sverige. I Danmark så är det flera stycken eh, hot då. Den som här nyligen var Elias Hassan. EU-parlamentariker har också skrivit sådana förslag och därför har vi inte bara förbud mot att kritisera islam utan också kritisera feminism och kritisera invandring. Det här är ett förslag som EU-parlamentariker lagt som inte gick igenom. Den svenska b står bakom. Så ett förbud i Europa mot att man inte får tala illa om islam, illa av feminism eller om invandring. Och sen det helt näppaste då är en amerikansk popstjärn som jag inte vet vad låter men hon har haft ett smycke där en bin av Allah, eller en stor Allah arabiska och då måste hon... Det finns enormt många såna här jättemärkliga, som framförallt har med islamerna, jättemärkliga förbud, ska jag kalla det för konstnärlig frihet om man dansar och om man råkar röra sig som Allah-arabiska eller vad är. Det är jättemånga såna här händelser som man har skäl i detta. Och då ska jag då försöka gå tillbaka till Sverige, och då har jag en bok där som handlar om svensk historia och då går jag tillbaka till det som kallas för rätts- och rättsaffärer här på ett sätt taget. Alla vet ju om det som sitter här kanske, men vi hade en vi som en homosexuell mafia. Vad som var sant och fanns det här vet man inte, men man kan säga att när det gäller target, eller när det ytterligare för helt betydlighet så var det lockigt på i Sverige. Jag såg alltså, grejer det här och var, var, var författade en liten motar. Men vi i Sverige har alltså en tradition av att man lägger locket på. Och det var 50-talet under 50-talet. 70 under 70-talet har vi IB-affären, alltså den hemliga skrionorganisationen. Där Palme åtalade om EU och Evo Bratt för skrionerik han inte att han inte att tyckligheten eller utvecklingsfriheten, utan spionerik. Och han gjorde en biocenter för ett år på Han såg det att det var det bästa förbattaren till han hade haft, lagade mat. Han fick en skrivmaskin, i och lugn och kunde då skriva ett par böcker där i Nortälje. Så han har en rätt för Han började organisera fångarna som ordförande i personerådet på Halles. Sen har vi affären där riksminister Lerand Jäger ska ha gått till postulerade och blev belagt. Den som har sett listan heter Leipzig Persson och han har surat att han inte får berätta det. Men han har sagt att Palme var inte med. Men vad Palme gjorde var att han gör helt till det riksdagen och sa bland annat just att Lerand Jäger inte hade haft Men det är också någonting där man går åt ytterligare och tydligare. Och sen sker alltså någonting som är lite intressant sedan 1980 i Sverige. Vi får faktiskt en reaktion mot det här. Och det är fyra stycken författare och det är Jan Myhdal, Sven Tagerberg, Lars Gustafsson och Sven Beblar. Och De här fyra de kallas konstiga saker, de kallas för fyras gäng, de kallas för reaktionära, konservativa. Jan Myhdal är ju en maoist. Jan Myrdal har ett begrepp där som jag tycker är väldigt kul att se idag. 1980s Tycker han att av och som har gått ihop för att trycka ut övrigheten? Man kan vara för hönster. Den största här, det är det jag vill Det tycker jag man kan se ganska bra i de här röda En en hönster. Och den som också har ditt begrepp här, det är Lawskogs avsång som är som Problem från Nederländerna. Det vill säga vilka problem man ska diskutera. Här menar upp att har haft det mandatet i 30-40 år, eller, 20, eller 20, 70 80 -talet. Så att det här, vad man ska prata om, det är också Och det här gör det första lite, liten kritik av det som i statskasseringen har gått idag, om 2020. under 2017. Under 70-80-talet så toppar Sverige anmälningar till Europadöms ordet för rättigheter. Det handlar om fastighetsövertagandet. Det handlar om olika former av när man har kränkt alltså, mänskliga rättigheter i Sverige. Det här slutar när en och sitter i en låda. Just Harik under tre månader har att tillgänglig för att han inte får köra sin åka eller bus på så De har lagt en slag på hela hans marknad. Den så går det till de bolag där som var nöjda. Men man kan säga vad som hände på 70-80-talet att Sverige toppar det här. Det är att de mänskliga rättigheterna i Sverige, alltså tryck yttrande, mötesfrihet, det som vi står här. Vi tror att det har skyddat i Sverige, men det är som så, så att det är mycket mindre skjutat i Sverige än bara i andra länder. Det är därför de här sakerna sker.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 är per definition rätt. Om man har beslutat i riksdagen med 51 procents majoritet att kommunicera skolan. Om man beslutar någonting demokratiskt då är det per definition rätt. Det här skyddet för minoriteter. Alltså om vi har 51 procent för någonting låt säga att vi har 59 emot. Då har vi i Sverige alltså väldigt fiktigt skydd för den här andra 59 procenten. Så det är väldigt enkelt i Sverige att en byråkrat, en myndighet säger jag gör det bara precis som politikerna har gett uppdrag att göra. Mm. Det kan handla om togsomhämnden av barn, det kan handla om att explotera privat egendom. Det här gör att Sverige ligger på ett annat ställe i Europa. Vi är inte riktigt som man är i, i det andra länder fram till England framförallt. Att vi har en naturrättstradition. För vi har den här andra traditionen som gör att staten, om det är god stat, är bra. Men är det en feksam eller en i stat, då är det inte bra. Men staten har alltid rätt. Vi har mycket mindre skydd mot staten, Det det finns inskrivet i grundlagarna säga att staten alltid är god. Staten gör alltid rätt. Staten vill i medborgarnas väl. Om staten ändertar barnen eller om staten går in i en privat ekonomi till exempel som var väldigt mycket målen handlar om i skaffet och skilja på det. det är en tilltro, en naivighet tilltro tycker jag till staten som visar Sen har vi då att Sveriges Akademi inte klarar av att säga att Sanna Saman skulle var utsatt för ett trygghetssak. Det var tre ledamöter som tyckte att vi var för med sig Sen är det så, så att en doktorand som heter Karina Matti ville forska om svensk nazism 1996-1997. Hon arrangerade ett möte och bjöd in en, en svensk livslevande nazist 1997, hon hette Daniel Werner. Hon gjorde det med sin grupp på sociologen, alltså universitetet i Umeå, och ville testa dels vad han sa och deras reaktion. Hon hade sagt till honom ja, jag vill se vad du ska säga och sådär och satt bakifrån på det så Hon var lika intresserad av vad han sa som om de här uppfattade. Hennes arbete var godkänt att jag ska se hur folk uppfattar nazism och vad nazister är för någonting. De här killarna, då, för att här ska de kände sig obehagliga efteråt och gick upp till rektorn och anmälde Kira Matti för att hon hade propagerat eller hjälpt till och hon sa, med det här är en del av din forskningsarbete. Jag vill se vad som händer om man sätter... Man menar på att folk en massa med menier Vad händer om man träffar en livslevande nazism? Det här gjorde det att... Utbildningsminister eh, Carl Tam sa att det här var ett hävd. Man skulle frånta henne hennes eh, doktorandplats, vilket man gjorde. Man skulle skriva in i universiteten. Och, så här får man inte göra Och det blev en... en en är rätt sak där man kan säga att det den akademiska friheten i hans Det var ingen som stod upp, en av de som stod upp och filmade det var faktiskt jag nu idag. Och Svanten i kammaren som var chef för att En annan akademiker, Kaiser Ekol Fridman, hon var professor i antropologi. Och hon var inbjuden till ett möte av Nightmare Folkbildning och Massinvandringen 1997. Det var säkert alls av av böna skåningar, bss skåningar men hon uppfattade ett av de mest pensionärer. Sjöborg eller Vällinge, var ett Och de ville veta hur, hur fungerar det här med mångfald? Kajsa Ekholm-Kilman skulle jag tänka. Hon, hon hade forskat på Hawaii. Hon hade varit i Sydamerika. Hon hade varit i Frankrike, Hon var givet en amerikan. Och hon hade gjort sitt i Kongo. Kom så dit och så fråga mig och så kan berätta Går det. bra att sätta ihop olika kulturer, och brukar de måla sans och ja, vad vet jag om det. Hon är antropolog, expert på just såna saker. Och jag gick dit och sa att nej, ja, det, det, det är säkert bra det är vad jag vet. Jag var varit med fem till det och jag kan inte se att det brukar fungera helt bra. Den där var ju inte så populärt, sen skrev hon två debattartiklar i DN. och då blev de det uppkallat till Lunds universitetsrektor och bo i Klinge, så tog det örat men man kan säga att det här ledde då till en sån här hysteri då där en akademiker var uttänkt som rasist att sedan hon har tillvägat 20 år i Kongo, Hawaii och Kinoamerika och var rasist inte in. 2003 var det också dags att gå in i akademin och styra ställa då hade Masoud Kamali fått eh, Nej, vänta, han ingick, det är inte, inte så. En svensk eh, tatuera som hette Anders, heter. han skulle undersöka om det fanns strukturell rasism i Sverige. Han hade 10-15 forskare, en av de forskarna inte Masuk Kamali. Den annan hette Paulina Lusselejos. Vad som hände efter några möten var att Paulina och Masuk Kamali sa att de här svenska forskarna Anders och var han hette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 Massoud Kamal sa åt att på grund av er utfärg och utbrugg så är de inte kompetenta att måna i den utredningen. Och Mona Sahin, var honom rätt? Det här är den riktigt, riktiga akademiska mån. Så att Massoud Kamal fick ta i utredningen och den kom 1986. 2006 hette det blågula glashuset och olika saker. Integration bok och olika saker. Och som tur var så hade man vet ut salin till. Björns och Han var någorlunda vettig och tog hela utredningen och kläppte den. I Normalt när man får utredning så gör man propositioner i För att ta en och fram ett underlag. Och här direkt. De hade föreslagit helt enorma masoner. Från. Och sen har vi då ett man stänger ner Fox News som sänder genom till 8. För att de gjorde taget från Roxelgård. De två som anmälde Tv8: Det var en Skivan och Lars år det. Så två politiker går in och kritiserar sändningstillståndet på en svensk kanal som distribuerar Fox News. Om inte det är vet Sen har vi mer censur på yrkesminister Daja Stänger ner vändbarn. Det är något som händer på Världskulturmuseet. Och sen har vi vår egen justitiekansler som skriver en artikel i den här där han säger att ja, på grund av den globala krisen runt islam i världen så var det bra att stänga ner de här webbsörjarna och eh, vi ska vara försiktiga och ta in artiklar som kritiserar islam. Justitiekansler. Han var känd som är annat setan. Eh, sen har vi Lars Lilt så allt det där kan vi. Och sen har vi lite annat mot skulpturhuset. Sen har jag gjort en lista här på saker som är det sista året. Det är det ett exposlistning och sen är det olika fackförbundsuteslutning. Och och det är alltså inte bara Sverige Demokrater utan även Moderater och Kristdemokrater. Den svenska kyrkan är en typ av förföljelse, advokatsamfundet, Eldos kampanj att lyssna på vad man pratar om, Bengt Westerberg har massor förslag. Allt det här handlar om att. Man vill motarbeta folks medborgerliga tryck och yttrandefriheter i frågor som man tycker är kontroversiella. Det vet ju flera av oss vad det kan innebär. Och sen har vi Expressen som riktörsgruppens uthängare som var här innan jul. Jag såg idag pressen att man kan ta tag i Expressen att de inte har gått för långt i sina att Expressen har ett ansvar för kommentarfältet och då har Expressen eh, ett slags meddelarskydd och då har de gett. Expressen har alltså tagit fram de här viktiga och sen ekpublicerat dem och det menar man faktiskt så kan det göra. Sen är det några ganska obehavliga saker av folk som har i det här landets debatt. Det är jo, eh, Jonas Garén, Jonas Garéns bror, Mattias Garén som är professor, tyvärr i religionshistoria i Uppsala. Han och en ilsken feminist som heter Maria Svelan skrev alltså ett förslag där man skulle också ha ett här förbud av kritik mot islam, invandring och framtid. Det är helt sanslöst. Det finns på webben, ni kan läsa det, men det är helt sanslöst. Professorer, människor och debatterar. Och sen kommer vi till något riktigt tragiskt, nämligen en bekant för mig, Per Ström. Som precis som jag är en vanlig privatperson. Han ägnade 5-6 år. Han är två till barnen. och hade suttit på källaren och häller och knoppat ihop. En massa saker kring feminism och genus. som han är missnöjda. Han är inte ut fyra böcker. och höll igång någonting som han kallar för jämställdlisterna och genusnytt och sånt. Jag tror det var 2012 så kände han sig det här orkar jag. Han har gjort i fyra år och jag har fått så mycket vad tror jag på våren gick han så för? Jag lägger ner. Ett halvår senare efter han gått ut och sagt att han mår så dåligt av att hålla på med det här så sätter Marti, Maria, nej, Martina Montenius upp en föreställning på teater skratt som kostar lite 350 000 och sätter upp en föreställning. Hon har fått pengar av Statsens kulturråd och Stockholms som heter Vita kränkta män. Och då är det en bloggare som heter Kama Solfagari tror jag, som jobbar i, han har på olika så saker, han har på radion, och Han har satt upp en pjäs utifrån saker han fått på Facebook, där alla har hånat Perström. Pjäsen går ut på att, att en person har en mask. Perström är lite mer framtidande än sådana här karintänder. Men en mask och så två stycken sockerbitar här va. Och den här mannen som då ska vara Persström, ordnas oavbrutet i en timme på olika sätt. Och det, det här är en sån person Det så tar du skattepengar mot en ensam person som privat har dristat sig att säga att allt i den här Jesus debatten om feminismen är jag inte nöjd med. Jag har några synpunkter. Jag vill yttra mig. Jag heter Persström. Jag har en Jag har lite helt uppgått. Man gör alltså en föreställning om honom. Det säger de som har två personer, nej det var inte om honom, men det var det. det är en bild på Persberg på framsidan, det är en genomgång av alla hans saker. Det är vad jag vill kalla en stadsöverström. Och sen, ja, och då har jag då tänkt kring de här sakerna. Vad beror det här på? Alltså nu har ni fått en bild av världen och sådär. Jag har ju nämnt invandring, jag har nämnt islam, jag kan nämna kvinnarkamp också, jag kan nämna lite andra saker. Jag tror helt enkelt att det har skett en förändring i vårt produktionssätt. Jag är egentligen gammal marxist, vilket betyder att jag tror att produktionsförhållande förändras så förändrar också medvetandet runt produktionssätt. Vad jag tror jag har hänt sedan 60-70-talet är det att tjänstesamhället har tagit över. Så det här med folks åsikter och kultur och värderingar har blivit en del av produktionen på ett helt annat sätt än det var tidigare. Tidigare kunde man så säga, gå till ett gläppande band och innebjuder som om man, om man hade lite kvinnosyn eller man skulle samma eller Lindbandare. Men hela idén, som säger sig sedan talet var att integrera människors personlighet, kultur, värderingar i produktionen. Och då blir allt det här med att öka, eller minska, eller begränsa, eller fixa, eller fixa med friheter, Det blir en del av vår produktion. Det här ser man ännu tydligare idag när reklamen kommer in väldigt tydligt om man använder sin person som Men när jag skriver SD det att det är ju två saker som har liksom dragit alla de här sakerna till sin spets. Så det är Det är invandringspolitiken, det politiska integrationspolitiken. Och andra sidan med den så var ett parti jag då och gått fram och fått dra ett gradsa all uppmärksamhet kring vad problemen i Sverige men Sverigedemokraterna och invandringen, de är bara symboler på ett missnöje. Och symboler för den här begränsningen och yttrandet. Tittar man på Sverigedemokraterna så ju det är politik, men det är många andra saker också som folk som sympatiserar med dem är missnöjda med oss och som de märker att deras yttrandighet begränsas. Tittar man då på, som jag har skrivit min Sverigebok där som ligger där borta, 200 kronor. Då är det som att Man förnöjligade vanliga arbetare. När de försökte ta sig tung i debatten. Socialdemokratiska partiet och LO var honade. De ansågs vara obildade. De ansågs vara alltför. Ni vet, smutsiga försvinner och så vidare, vilket de antagligen i stor också var. Men man organiserade sig i studiecirklar, man byggde upp folkhögskolor, man byggde upp folkrörelser. Man slängde ut, eller de värsta typerna försvann, kanske till syndikalisterna. Vad en hel del, kan man säga, skämsanering. Och vad man fick fram var en väldigt bra och stolt och ansvarsmedveten folkrörelse, nämligen Men den svenska som tillsammans med liberaler, får vi säga, byggde upp det svenska folkhärmen. Men från början var de totalt förtryckta, framförallt när det gäller att yttra sig. Väldigt mycket av det som hette folkbildning handlar om att stå framför folk och kunna prata. Och då var folk nyfikna på hur de jag kunna göra sådana saker som gör nu, står framför för okända personer, mötesteknik och sånt. Så det var ett behov hos de första arbetarrörelseorganisationerna att lära sig Dets innehåll med också en formål. Vad som hände sen är att man lyckades med folkhemmet. Man tog också över staten. Och då är det som sagt Lilleboda redan 1965 som noterar det här begreppet som han själv tror jag. Eller, ja, demokratur. Alltså land mellan demokrati och diktatur. Jag vill inte läsa det där men vi ser vad det står mitt på sidan där. Det handlar helt enkelt om att en demokratur är en demokrati bara till namn. För de som har makten använder staten för att inskränka demokrati, Det sa 1965. Vissa av de är helt otroliga. Man riskerar att av med sina jobb, sina åsikter, skull. Utsatt för politisk våld av politiska motståndare och staten ser mellan fingrarna. 1998 så använde man AFA för att åka runt på Svenska skolor. Chefen för forum för det var historia. Eller en av hans och en av där. Hon tyckte att AFA var så piggig och trevlig det var vår tids hjärta. Det var inte att man hade rådna luna lite längre upp på den tiden, men man använde alltså ett uttalat våldsiktigt. Sen finns det annat saker jag kan berätta om. Men det intressanta är alltså att man, man har alltså staten mot sig. De är här till för de som har makt. Du kommer tillbaka till det här: att Sverige inte har ett skydd för medborgarna. Ja, det är inte sunda. Men vad som hände sen på 70-talet, som är lite glädjande. Jag är ju fått 58 så jag tillhör ju 70-tals. Det finns, det finns rö rörelser utanför det här som försöker, och nu artikulerar en viss uppgång mot myndighetssamhället. Det ena är då den här ärvetförbundet. Alltså är det kår som organiseringar Det fanns eh, ett par andra Alltså klientorganisationer som har organiserade socialt utståndare. Folket i bild, var en, kulturfront var en tidning som också gjorde det här, och alternativrörelsen, så det fanns på 70-talet, tycker jag, som jag minns det, en viss flora av åsikter, man strejkade Malmberg, man hade bilda strejken, man, man sa precis faktiskt rätt i, i, i tele, eh, televisionen eller radion, vad man tyckte tänkte, det var, man hade inte så stor pris. Va? Det var alltså, det var, det var just därför jag tror att just, just redan, kunde göra det. Det var övergången övergångsrätt och känslomässigt. Då blir de så ängsliga. Och vad vi har idag är en medelklassängsla. En medelklassradikalism. Och det gör så här. Och medelklassen är jättekänslig för vad man ska tycka och tänka. Det vet jag. Och det är de som segrar sen på 70-80-talet. Och vad som händer då är att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 i borttalet så har vi en vänster som inte vet. Ja, det finns inga arbetare och taktbering och motarbetare. Då är det eh, utstötta grupper och då är det framförallt muslimer. Framförallt, jag ser mycket invandrare som man har organiserat. Så att vänster som liksom byter folk. Man har samma idéer, vi ska kämpa för rättigheterna för en viss grupp. Men man byter gruppen. man byter liksom från arbetare till invandrare och Till det här andra, till kan man lägga andra kategorier som man anser sig kunna föresträffa. Det kan vara homosexuella, det vara olika typer av minoriteter. För minoriteters rättigheter är vänsters nya stödtruppe. Det är bara det att när vänstern tar sig an samt eh, bakåtsträvande, eller ska jag säga reaktionära muslimslejman, då hamnar de ju totalt fel. Vi ska återkomma till Men det. Men där så sker och det kan jag hålla med om, att vänstern tar över en agenda, alltså en, en intolerant grupp. Det alla att alla annan inte för men men på 80-talet i London det vara, och det vara en del som finns alltså, Vänstern tar över några som är, är, vill själva inskränka politiker, så vänstern transformerar sig till det vi ser idag. Det är en vänster som inskränker typ av yttrandefrihet. En vänster som vill ha ett utbud mot att kritisera religion. Det där är så bakgränt det där kan bli. Där vänster har alltid stått för mer yttrandefrihet, stått för att just kunna kritisera religion. Istället är det vänster idag som säger nej, vi får inte kritisera Mohammed. Det är så som det gör och sen har jag skrivit en massa saker längs upp på sidan eh, trots modern intersektionalitet. Alltså vad som sker här, det är, en, det är ett kulturkrig. Och det här kommer tillbaka till det här. vad som sker på 80-talet 90-talet i England är, eller så är det i USA framförallt. Den amerikanska vänstern har aldrig haft speciellt kontakt med arbetare. Vi är väldigt unika i Sverige, att vi vänster som i vänster Världs på arbetarklass. Det är faktiskt ganska unikt ny. Många ställen i västervärlden så har man det vänster på ena sidan och arbetarklass på andra sidan. I USA har det varit så. Men det har funnits tidigt framförallt demokratiska partiet och amerikanska faktorer. Och man har haft ja, en viss organiserad samarbete mellan eh, demokratiska partiet och, och arbetarklass. Vad som hände på 80- och 90 talet i USA det är att man får något som kallas för kulturkrig. Då kan man säga att det som hände i USA under 80- och 90-talet är exakt det som sedan 15-20 år senare hände i Sverige. Nämligen att du får olika minoritetsgrupper som säger att mina barn i skolan, eh, vi är svarta och vi vill lära oss svart historia. Och så säger man att ja, vi är latinsk, vi lös, latin, latin, historia. så och, och, och alla sexuella minoriteter. Alltså att man får den här uppsplittningen. Och man börjar kritisera det här med döda, vita, heterosexuella män. Det vill säga Shakespeare, Galilei, Leonardo da Vinci. Men hela kritiken mot att det finns en västerländsk, manlig, vit medelklass som har format den här kulturen gör att det är förtryckad. Att sen andra att de ta del av detta västerländsk dödkultur, det, det tänker man inte så mycket på. Den här striden som, som man kan säga att vill föra i USA på 80-90-talet för olika minoritetsgrupper, för att de ska komma till det. det kommer sig in i Sverige. Det är där vi ser såna märkliga historier som att folk ska säga att de är vara rasifierande, det vill säga att de bruna landarna. USA har ju en svart andel på omkring 15 procent och hispänningsregioner strax där i De har en kolonial historia. Möjligen är det intressant i USAs diskussion att prata om hur det Jag kan tänka mig att det kan vara det. Men är ett land som aldrig har haft det här, att börja diskutera det som om vi hade ett kolonialt där. Det grund ett buffett. Det knäppas jag sett är att man tar upp den här lilla önsam, vart du va? som vi hade tre år på 1600-talet. Och så låts man upp det på Men görs det, man går att upp till påstatt någon och det är det Så att vad som händer till vänster så vill man säga, min fiendens fiend är min vän. Så det här att man tar över att försvara islam blir väldigt märkligt. När man anser att muslimer är förtryckta och därför ska vänstern föra deras tala. Sen att förtryckta själva står för ibland då, kvinnor förtryck, patriarkala för värderingar, antisemitism och så. Um. Det jag säger nu då, när jag skriver här då, eh, ta bort ord, ta bort tankar, ta bort frihet. Alltså det här att förbjuda vissa ord, vissa begrepp, gör att man ju styrer tankarna. Och det här, nu har vi ytterligare begrepp vi ska försöka använda oss av tala i Och det är så en mjuk totalitarism. Tot totalitarism, det är det som fanns under Stalin, under Mussolini och Hitler. Alltså man har total kontroll över en diktatur är ett totalitariskt samarbete, men ett sådant här djup totalitariskt ser till att du själv inte tänker det du vill tänka, inte säger det du vill säga, inte känner det du, det, du, det du känner, inte ser det du ser. Om jag som pappa till en dotter sitter hemma och så kommer dottern hem efter skolan säger fan, och kallar mig för svenn och igen. Ja, jag har väl gjort det säger, att det kommer var det Och, och så nästan dag går jag till jobbet och så träffar jag med arbetet kollegor och så sitter vi i fika ni, och så säger jag fan, går vi i en kallas gaslighting. Och då har jag varit på kurs, vet du det? Det kallas gaslighting. kallas gaslighting. Like ja, ja. Men det här betyder då att om man har en diktatur när en bra grupp, Vietnam 1948, Tjeckoslovakien, Jag hade en revolution i, en en, en, i Ryssland 1917, och så vidare. Vi vet om när diktaturen har tagit över. Alla vet om, okej, okay, det var en kupp i Ungern, var en kupp i Polen, var en kupp i Mönklaget. Okej, okay. vi flesta på det här, kan tycka, okej, stödja det. Men alla vet om, nu är det diktatur som det är En mjuk totalitarism, den svinger sig in. Jag talar aldrig om att den är en diktatur, naturligtvis. jag säger att vi är en demokrati, att vi har val. Att allt det här eh, som du inte får säga det är faktiskt det är inte bra, det är inte ont, det är elakt, det är inte gott. Du måste förstå det här. Det är för dig det, är det bästa vi gör. Vi tar frågor om också. Då, då, då menar jag att en riktig diktatur, det är klart att den är inte är bra, men den anleder till datum. Det som hände på Krim var ett, naturligtvis en invaktion. Men skulle man russifiera så kan man säga att får inte tänka att du är granskade. Jag var i Minsk, som är en vitryssland. Och lustiga med Minsk är att där får de inte tala vitrysska. De får inte ha vitrysska flaggan. Där kan vi prata om det. Dels är det en diktatur utav den här Lukasheka. Men där är det väldigt tydligt att man använder sådana här symboler. Sen, vad som jag försöker säga är att det här som skedde för hundra år sedan arbetar jag som stads i slu man började prata och organisera sig för att kunna bättre förstå samhället. Det sker då idag på internet, det sker i konstiga gubbar och sammanhang. Det sker inte officiellt. Man kan inte lita på sig närmaste. Man kan prata med några få personer om vad man tycker. Om att vartens dotter blir kallad för Svengård, det kan säkert säga min brorsa men inte min syster. Måste vara noga att säga till brorsan och inte säg till syra. Att hela det här, man kan bli utesluten på, på olika sätt. Ni vet hur det Och då menar jag att Vad som sker idag är att Folk som framförallt går i utsatta områden behöver lära sig Mer om Migration Islam Olika myndigheter. De behöver helt enkelt lära sig för att orientera sig då för att de får inte reda på det från den samhälle som de är omkring sig, för den accepterar inte att det här händer, det här behöver jag veta någonting om. Oja, Rosenvård och Rinke att ta dem uttalanden. Då råkar det ut för många saker som jag kan förstå genom att läsa på i och för sig rasistiskt influerade webbsidor eller träffas i den mänkliga miljö. Eller komma till avgick kanske. Men hur som helst att man, det finns alltså ett behov. Man behöver lära sig det här igen under år senare. För samhället ger det inte de här redskapen. Det är en självorganisering. Och det här menar jag, för att, jag menar för att vanligt folk lämnade så att säga det vi kallar för Public Service. Det vill säga Sveriges Television så Det gjorde man kanske på 90-talet. TV3 var mycket roligare än med och tv och sånt. Va? Man Tid att lyssna på rapporter och tjeckisk dock teater och en massa konstiga saker. Man vill hellre se på live-analytik och det är inget fel med det. Är. Så jag har velat på att vanligt folk, eller varit i den här klassen, lämnade den officiella medieapparaten. Man fick en mer amerikansk situation där man konsumerar olika medier. Vad som har hänt de sista tio år är medelklassen, med, med, den bildade medelklassen. Sådana som jag som har flera examen, jobbat på universitet och skriver och forskning. Vi bör tycka att det här är det. Lyssna på studiet den eftermiddag klockan 16. Nej, det, det, det här är mest propaganda. Samma sak när jag står på TV. Samma sak när jag läser i dagstegningarna. Jag börjar också lämna den, så att säga, public service och de traditionella. Och många med mig, medelklassen i ensyn, är en... Jag får inte någon orientering om vad som händer omkring mig från den, de medier som, som jag brukar på det ehm, Och det här levde då till en... en ja, vi tog in på det. men intressant är att det finns alltså forskningsstudier eh, som visar att mycket av det som media hånar folk för att den konservativa, de konservativa avgivs eller vad de antingen hade med regeringarna i taget. Fel, Folk är ju fel. Folk har ju uppfostrat sig i 50-60 år, väldigt tydligt, framförallt och stadsmedel. Att tänka rätt. För vi vet, varje, i som på 70-talet, då fanns det ju radio Och så fanns det kanalerna. Och lyssnar man på dem, då visste man om de som var rätt. Idag så finns det God Morgon världen, och så finns det Studio 1. De talar också om det som är lätt. Och många av er kanske inte lyssnar på fler. Själv har jag försökt, men jag lyssnar nu med oftast på program två. Det sätts i musik och lite glans. Ibland är jag lite äh, ekosändningar och då försöker jag... Men, men Tittar man på vilket stöd Sverigedemokrater har haft för sin invandring i så alltså om man tittar på frågor, då har de alltså stöd över 20 procent i Och sen har de på ungefär 20 procent som är neutrala som säger ja, jo, vi kan det med tiden, men och, och, kanske inte. 60% av tillbundet är negativa till Sverigedemokraternas invandringsparti. Men 40% säger ja, eller kanske. Det betyder att annan svensk i princip, eller två av fem dagar, tycker att ja, SD är en parti som man kan förhandla med, som har något att komma med. Det är också så att vi är ännu mer misstroende mot vad medierna bevakar den här invandringen. 60 procent av svenskarna tror inte att de får rätt information från medierna. Och det är snittet. Och det sista jag ska säga. När det gäller den här eviga idén om pappadagar-kvotering så är det som så att hel, eh, partistyrelsen, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Medelpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet de är för det. Men deras egna medlemmar är emot. om man inte opinionsundersökning så ser man att det ligger på 75 procent ungefär kan man säga nej. Hur vi fördelar dessa månader vill vara till oss, vi vill inte ha någon fortering. Så det, det, det är också någonting som framställs som konservativt och konstigt, men då är, är, är en ganska stort stöd. Stor och nu har jag dragit här, jag ska köra en fem minuter till, sen får ni ut och kissa dina kappor och fråga mig. Men Vad man säger då det här, att allt som jag har sagt nu då, ja, ja, ja, så kan du säga. Men det är inte så att vi förtrycker det utan vi, vi säg till det är att du har fel. Det är vi som är politiskt korrekta som har rätt. Så det är inte så att vi inte låter dig förhöras utan du förhöras och sen säger vi till dig att du har fel. Det är den vanligaste reaktionen när man kommer i, i media diskussioner eller när folk som är, står för en politiskt korrekt uppfattning, och det är det då, då, då säger man att ja, det politiska är politiska korrekt. Det, det, vi fycker in. Och det är, en, det är en hållning man kan ha, men som jag tycker är fullständigt naiv för den talare, alltså den talare emot sig själv på många sätt. Man ser inte att det som de kallar för mänskliga rättigheter griper också att jag får faktiskt lägga fram mina argument. när jag säger så här: vi kör in vandfrågan för det är den som man lär, Det är en symbol man kan ha de som länskliga Men jag säger så här, Sverige tar in 120 000. Inklusive anhöriga varje år. Norge tar in 60, Danmark tar in 20 och Finland tar in 5. Okej, okay, så jag vill det till Norges nivå, till 60 000 per år. Men tar alltså. jag alltså proportionellt, vi kanske tar eller mindre åren. Eller färre procent Om jag skulle säga så här, ja men vi, vi snittar på 60 000, då blir jag då framställd som någon 45 vad säger det. Och du säger man tittar på Norge. Ja men, så. Så att hela idén ju att dina argument tolkas. Om jag säger A, du säger då du menar ju B. När jag säger A, jag vill ha samma som Norge, när är du Ja, det har du inte tagit upp Men, Ja, men, ja det finns, är det 6 miljoner rasister på andra sidan källa det Eller så Ja, det vill inte med det. Men, så att, då vill den mänskliga rättigheten att ska diskutera och veta. Och de har oförmåga att se att de själva, och det är en vänsterliberalism, eller socialliberalism, eller Röda, eller Socialrören, att det är de som har makt. Och det här är en stor skillnad från 1970. 1970 fanns det fortfarande en borgmästare som stred för saker Det fanns ett stabilt parti som hette Demokraterna och den som hette Göstaborna. Under 70-talet så tog de 68 revolutionärerna in i universiteten, in i skolorna, in i relationerna, in i myndigheterna, in i samhällets ledningskripa. Och, och de vann striden på 70-80-talet. Nu sitter de i de här äh, grytorna och de som har, alltså vänstern har segrat. Men de framstår, framstår sig själva som de fortfarande är slags i striden för folkets sak. Sen kommer det tragiska då att de avlade av sig på 70-talet. Och då är det som så att du har fått en generation som är uppvuxen med Kapitelsson, Nationalteatern, willem allem Viktor och Stefan Westerberg som tror att det är så här världen är. Förstår ni? Att alltså på 70-talet av föräldrar som det 40-talet. Då har man alltså, det sina föräldrars eh, radikala bagage, och sen får man en väldigt kulturradikalt barnkultur som handlar om miljöförstöring, kamp och exploatering antiimperialism eh, imperialism och så vidare. Allt det var ju under 70- 80-talet barnkultur. Så när hon sen växer upp, och, eller kommer i liksom, för tid och alldeles på 90-talet, då är de fullständigt odrägliga. För de vet alltid vad som är rätt. Det var både pappan och mamma sagt, och sen har jag hört det under hela min skoltid. Att det är synd om de fattiga för att vi exploaterar dem, och det är synd om kvinnor för att de är förtryckta, och det är synd om invandrare för att de ja, har en massa olika anledningar. Så att 70-talisterna är, är om möjligt är ännu värre. Och tittar man på den här med födda Amaya Svealand, de är födda på 70-talet. Jag har ett barn som är 80-talet och det, det börjar tippa lite, men det är fortfarande samma som Det är inte för att man träffar folk som är under 25, eller runt 25, som man börjar tänka att ja, om det här är människor som har stått emot den här kompakta kulturradikala propagandan under de här åren. Så. 68 generationen har alltså byggt in och sändes som så att de, de är en, som en enda stor storfamilja. När mamma gick på Josefs flickor på Stadsdjärven, Lina så och då och allt var det Så går mamma och, och, då, och personer, dotter då, kanske medan dotter-dotter då på tio år då, och tittar på Josefs flickor återkomsten 2006. så de har ju byggt upp en slags självspelande där, man Det är ganska bra. <tryck> Nu har jag bara några minuter kvar, men det är lite fel som där. Jag skriver så att när är vi så med Det som har hänt är alltså att vi har blivit otroligt med i det här. Med det. det handlar om politik, det handlar om kriminalitet, det handlar om skolan, det handlar om väldigt många. Människor. Jag vet inget bättre ord än att mesigheten är det som har utmärkt oss. Det är också något så att vi i, i ditt fokus, man invandrar därför att det är så med det finns många lite så här, roliga filmer av Harris Färis och sånt som skämtar med sämsta för muslimer. Men det är faktum är, det. och det, det som har hänt då är att de enda som får kritisera invandringspolitik är invandrare själva. Hete man Sakine heta heter man Tilsandeliva, heter man Alice Teodoresco, heter man. Eh, ja, Alex, hon kritiserar inte invandringspolitiken. <laughs> Heter man, det finns hur många namn som helst som kan det är, Tomas Gyr, Harry Schein, Marie Siroshas, Masek Zaremba. Ja, nej men det finns en hel mängd, Tino, Nima, Sanandari, Tino, Sanandari. Man Alla de har utvänts påpråk och de får uttala sig om invandring. Jag skulle önska att de inte blev, för det tycker jag är rasistiskt, att de, jag tycker att de skulle prata om vår skola. Trafik, eh, ekonomi, det gör ju tiden för sig. Men de har ju som liksom in så här här. Och det är ibland, och, och ganska ofta, kritiska. De kan nästan ta argument som kommer från Sverige. Men alltså, vi svenskar, vi tar ett steg åt sidan mot de, de, de tar faktiskt. Det är som om att vi svenskar, eller jag kan inte gå ut och, och, och säga att jag är svensk. Och det här är en socialitet. Jag har jobbat på fryshuset, gymnasiet. Jag har jobbat på en grundskola i Telsta, jag var ett bitkärdarektrum i båda skolan, så jag är helt hel det Enda sättet att få ordning var att man kallade in någon med en som det här ska något av de fyra språken på skolan som alltså kurdiska, turkiska, arabiska, persiska och somaliska. Men somalier hade lite taskigt för att de här från Mellanöstern tryckte ner dem i en hierarki. Så att om jag hade lilla Abbas eller Ahmed som hade sökat och kommit in på min expedition, Då var det, då har jag blad i huvudet och sånt jag Men då kunde jag hämta Mohammed ute i kapiterien, som kom från Turkiet och hade sex års skola från Anatolien. Och när han skällde ut på turkiska, och vad han sa, det visste jag. inte jag. kan säga att jag ska spöa dig när jag kom ut från skolan, när jag ska skicka min på på dig. att i rumpan på här. De skällde bungarna här ute, sen var det en ögfärg som gick de satt i svenska Men vi svenskar, vi, vi har alltså lejt ut hela aktiviteten. Och sen fanns det på bryshuset, det var alltså något som heter Lugna gatan som ni känner till. Och de hade också lejt ut, de hade också tagit över aktiviteten också. Det var en affärsidé. Så att skolor och it -skolor och politikrafik använde ju nörkriade, svenska vinnarna var grund för att säga till mörkhyade i svenska ungdomar, därför att svenskarna inte krav av det. Så i skolor i Bagamosson och i olika ställen så hyr man alltså in pengar eller hyr man in för kommunala pengar. Vakter som går runt och kanske skolvärdar eller någonting. Va? Så en grundskola i Bagamosson kan ju ha sådana här vakter, men kostar ha en en halv miljon per år. För att de svenska lärare inte förmår att säga till. Det kan man bara göra om man har tatueringar. Om man har suttit på kundahems då. Eller kanske suttit en ett hans, Och då, då vet de här, okej, okay, nu är det anordna. Så de här lugna latarkillarna, de kan ju inte vara lugna. De måste ju vara lite busiga. Hela det här jag har ut om på nivå. Nu har jag pratat. Nu gör vi så här, att... Vart äh, får den här Jag skulle jag läsa upp något också. jag också, sen får ni gå och picka in. En ledarskribent, med Marika Forge, blev jätteduktig. det står namn, Marika Forge. Hon slutade som ledarskribent på den öppna korrespondenten därför att hon tyckte att det var lite för tråkigt Hon är borgerlig, hon är konservativ, men hon fick alltså utrymme. Hon skrev så här sin sista ledarartikel. Alltså en begåvad Lera Skrivelski heter idag säger så här Att få vara frispråkig i bemärkelsen tänka och uttrycka mig fritt och att människor omkring mig frispråkiga är en nödvändighet för mig. Jag vill förstå hur jag själv och andra tänker och resonerar. Jag vill komma till fri kärna. Men det går inte om man hela tiden ska anpassa sig till informella regler för vad som kan kallas politik när det dessutom räcker med att fel person länkar eller uttrycker sig uppskattande om de tycker det uppskattande. Och några av ens texter för att man själv ska placera gift tanken reter, och debatten, klimatet, i giftskåpet är tankeheten kastrerad på debatteklimatet så syrefattigt att hjärndöden hotar det är därför jag valde att sluta som ledarskridande jag hade kunnat fortsätta men jag hade inte fått tänka det min tid, och därför valde jag att säga upp det. Jag ska Vi ser